Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Nemesben legalább meg lehet bízni. Jó reggelt, szia! Szerus, jó reggelt! Um, sok mindenen uh, lamentáltam itt beleértve, hogy... Van néhány politikus, akiket nagyon oszogatni kell, hogy rendelkezésre álljanak, és az ember nem nagyon érti, hogy itt nem akarásnak van-e a nyögés vége. Egyebek arról is volt szó, hogy vajon te érted-e az, hogy milyen gázszállítás az amit előre ki kell fizetni, vagy ki kell fizetni, de van benne egy olyan rész, amit nem használtunk fel, amit utólag fogunk kifizetni, hogy ez itt most nem a reszjudikát esete, az ítélt dolog, hogy mit kell kifizetni azon, amit már egyszer kifizettünk, hogy ez micsoda, de neked ezt nem kell tudnod, ha nem tudod. De ez véletlenül tudom, de ez, ez ennél sokkal egyszerűbb. A gázszállításoknál mindig úgy szól a megállapodás, hogy van ez a tékor pétát, vedd át, vagy fizest ki klauzúra, ha már van egy vezeték, ha már van egy megállapodás, akkor te azt mondod, hogy átveszel 5 kilót, vagy 5 köbmétert, akkor azt mindenképpen át kell venned, ha nincs szükséged 5 köbméterre, akkor is ki kell fizetned az 5 köbmétert, de a meg egy a szerződés az egy bizonyos időszakra szól. Na most Gyakorlatilag az történt, hogy azt mondták az oroszok, miután hát nem vettünk át mindent, hogy a, az időszak végén még nem kell kifizetni, hanem, hanem majd akkor fizessétek, amikor tényleg átesítek. Egy picit engedtek. Miben? Ez egy, hát annyiban engedtek, hát mondhatták volna azt, hogy kérem szépen ide, az van írva a kettes... Hogy lejárt az Itt, idő. Tehát tessék kifizetni a, a, az, azt, amit, amit nem vettetek át ez alatt a tíz év alatt, és utána majd elkezdjük az újabb szállításokat, újabb szerződéseket. Amikor egy jó kuncsavtal ezt nem csinálja meg a, az eladó. Mert, uh, az rosszul számoltak 2000 uh, vagy 1990 nem tudom hányban? 6-ban? Hát, uh, Mondtad azt, hogy rosszul számoltak, ha innen nézzük. Hát akkor a fene tudta, hogy milyen lesz. Belélt vagy ezt a gázszárítást, ezt miért kell 20 évre kötned? Honnan az ember hogyan tudja kiszámolni, hogy 20 év alatt mennyi gáz kell neki? Uh, hát nem 20 évre uh, szokták. Van, amikor 20 van. mert hát ez 20 év? Igen, azért, mert, mert ahhoz, hogy egy gáz szállítsunk, ahhoz megtelépte egy vezetéket, na most ez itt már megvolt. Na Ezek hosszú távú, ezek nagyon hosszú távú ö, szerződések, nagyon hosszú távú... Ö, Gazdasági kapcsolatok. A gáznak az a nagy hátránya, hogy nehezen hagyható benne a földben, ha már egyszer elkezdem e, kitermelni. Nem értek hozzá technikailag annyira, de ha megnyitok egy gázmezőt, és azt mondom, hogy na most akkor ennyi fog menni ide és ide, akkor ez nehezen Jó, De például azt is tudjuk, hogy ezt a gázt egyébként harmadik országnak el lehetett volna adni? Nem, hát. E... Jó, de akkor átvettük volna az egészet lefeje, aztán kölcsön adjuk új zéladnak. Nem tudom. De na ez a, ez a, a gáz nem lehetne, nekünkben a nincs folyosító. Hát, hát, hát építünk, hát érted. Hát, szóval a gáz egy, egy olyan termék, ami, aminek speciális szállítási és felhasználási feltételei vannak, és ennek fel... valaki telefonál, de nem tudom ki az. Most én mit csináljak ez ügyben? Hát, várj egy kicsit. Csókolom. Igen? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, oké, okay, rendben van, itt vagyok, azért vagyok bekapcsolva, hogy sose lehet tudni, hogy mivel kapcsolatban hívnak, beleértve, hogy van egy gyerekem, vele is történet, bármi. tehát most elnézést kérek, de nem, tehát most nem jó pofaság van, hanem valaki megkérdezte, hogy a fél tizenegyes időpont az még. figyelek. Én befejeztem, tehát azt akartam mondani, hogy egy olyan termék, ahol ilyen jellegű szerződéseket szoktak kötni, ez teljesen normális, mint hogy az is normális, hogy az eladó egy ilyen esetben e, próbál valamilyen megoldást találni, most azért nem tudjuk a részleteket, ezt tegyük hozzá, tehát e, ugye az a szép a újabb ilyen állami és, és magyar kormány megállapozásokba, hogy, hogy ezek nagyjából abból derülnek ki, hogy, hogy valaki mond valamit, aztán néha az ellenkezőjét, de senki nem lát papírt, se semmit, nem mutatnak meg. Ami egyébként azért valószínűtlen, mert azt olvastam, hogy a Putyin egyáltalán nem egy ilyen nagyon kompjúterbarát, uh, tehát ő mindent papír alapon csinál, tehát papír biztos van. Most a papírt úgy értem, most a Magyarország. De én ezt értettem. Tehát én arról beszélek, hogy Magyarországon minden becsület szóra el kell hinni. De, a... de becsület én... van. Tessék? De becsület van. Igen, de hát én ismerek országokat, ahol, ahol ez nem így működik. De az a fejletlen nyugat, ott, ott válság van. Ez igaz. De te ahol te élsz, ott, ott talán a legnagyobb a válság. Úgyhogy te tulajdonképpen nem is látsz semmit se jól, mert ahol akkora válság van, mint ahol te vagy, ott az ember tehát nagyjából olyan, mint a köd, én csak azért beszélgetek veled, hogy az emberek tudják, hogy mennyivel jobb itt, mint ott. Ez néha sikerül, néha nem, de akkor bennem van a hiba. Én csak azt tudom, hogy itt olyan válság van, hogy állandóan építkeznek. Tehát... De ez a válság egyik legnagyobb jele, Tehát azok felépülnek, és aztán ki tudja, mi történik velük. Tehát ebben jobb bele se gondolni. Így van, így van. én is sajnálni szoktam őket néha. És nyiletek magadat, hiszen te is ott élsz. De hát én edzet vagyok, és nekem ez a munkám, hogy beszámoljak arról, hogy, hogy rohadnak szegények. Igen, én is ezt teszem csak másféleképpen. Milyen helyzet ezzel az Ukrajnával? Hát nagy gáz van. De mondjuk ezt lehetett előrelátni, tehát e, nyilvánvaló, hogy... E, hogy lassan a realitások kezdenek felülkerekedni, és a realitásokban az van benne. Á, ez a realitások kezdenek felülkerekedni, ez egy olyan mondat, amit írásban nem biztos, hogy le, lehoznám, és a realitások kezdenek felülkerekedni. A realitások mindig felülkerekednek, ha bár felül a gája azért, a víz az Igen, most azt értem, hogy a realitások azt jelentik, hogy katonailag Ukrajna nem nyerhet. Katonailag az Oroszország által támogatott, és mindig olyan mértékben támogatott, ahogy ez szükséges. Felkelők vagy... Igen, ez annyira nyilvánvaló volt, hogy ugye legutóbb arról beszélt valamilyen fontos orosz ember, hogy hát nem vonulhatnak vissza, mert ott sincsenek. Tegnap viszont Putyin nagyjából úgy nyilatkozott, mint, mint annak a helyzetnek a katonai főparancsnoka. Igen, igen, tehát magyarán az oroszok katonailag megverhetetlenek. Ennyiből azt kell mondjam az a... Ö perspektíva, hogy az amerikaiak majd jó fegyvert fognak oda szállítani, hát eléggé rémiszt. De az, az sem volt semmi, amit ezzel kapcsolatban mondott. Hát. szeretet Azt mondta, hogy egyébként az, hogy ilyen területre külföld bevisz fegyvert és elad, az úgy természetes, ahogy van, mindenhol ez van, mindenhol ez történik, majd felnézett, és azt mondta, hogy ez semmit sem változtat a helyzeten, Oroszország győzni fog. Tehát ez, ez, ez, ez elképesztő volt. Igen, tehát magyarán Pucsin talált egy olyan területet, ahol, és ezért mondom, hogy a realitások felülkerekednek, ahol ő erősebb. Ez kelet-ukrajna vagy ukrajna. Ezen a területen erősebb. Ha itt, mi ezt a, már a mi alatt a nyugatot, vagy, vagy a NATO-t, vagy Amerikát, vagy bárkit értem, ezen a területen erőltetjük a, a, az összecsapást, az erőpróbát, Abból, abból, abból. Szegény ukránok, szegény törölve. Ezt hogy élik meg? Hát borzasztóan, és szerintem ö, tele van mindenük, ö, mind a két oldallal. De ugye evel kapcsolatban tegnap azt mondta Putyin elvtárs, hogy azért az nyilvánvaló, hogy a szakadárok azért harcolnak ilyen lelkesen, mert azok tudják a céljukat, azok a hont védik, Szemben az ukrán katonákkal, hát akik csak úgy döglődnek, mert nekik ez az egész nem annyira fontos. Lássuk be már, tehát ott van egy kiejthetetlen nevű település, ahol mondta, hogy hát hagyjuk már, hogy ezek onnan kijöjjenek, hogy aztán már, mint az ukránok, de hogy aztán, ha kijönnek, akkor mi lesz vele, azt már nem fejezte be ezt a mondatot. Ennek a Putyinak azért nagyon kivan a négy kereke. Hát mondjuk úgy, hogy nem fejtettek ki azért az igazság minden seletét, mert az igaz, hogy nem túlságosan akarnak harcolni a, az ukrán, mondjuk az ukrán-ukránok, tehát akik, akik a felkelők ellen harcolnak, mert, mert nem egy jó dolog egy polgárháborúba részt venni, nem egy jó dolog egy, egy, egy saját volt szomszédommal, Harcolni. Egyáltalán nem, nem jó dolog harcolni és meghalni. Másik oldalon viszont azért én azt hiszem, hogy ennyien eltúlozza Putyin a, a, az ottani oroszoknak, az ő szövetségesének a harci készségét és a harci akarat. Tehát én azért emlékszem arra, hogy amikor még a, a harcok nem voltak ilyen, hogy mondjam, reguláris mederbe terelve, amikor még tényleg az volt, hogy, hogy itt-ott megszörvostomoltak egy polgármesteri hivatalt, vagy egy rádiót, vagy egy bankot, vagy akármit, akkor azért ebben nem van nagy tömegek vettek részt. Ha én úgy emlékszem, hogy eléggé kis mennyiségű, eléggé kevés, valóban aktív, politikailag és katonailag aktív ö, szereplője volt akkoriban ezeknek a harcoknak. Most lehet, hogy ezek azóta többen lettek, lehet, hogy azóta többen dühösebbek, de ugyanakkor mások meg valószínűleg még inkább csalódtak, meg egyszerűen elmentek, hát másfél millióan elmentek, menekültek onnan. Tehát én azt hiszem, hogy itt sajnos, sajnos tényleg arról van szó, hogy Putin, mint egy ilyen nagyhatalmi egy nagyhatalmi őrült, most mondhatnánk, de végülis is egy nagyhatalmi logikának, amely, amely létezik, és amely logikát azért a másik oldalon is föl lehet fedezni. Ennek az rabjaként csinálja, amit csinál, de hagy fejezem be a másik oldalt. Tehát ez egy olyan terület, ahol a Putyin valószínűleg erősebb, viszont, és ennyiben a szankcióknak mégiscsak van értelme, egy másik területen gazdaságilag, meg hát egyre inkább törpül, egyre kisebb, egyre gyengébb, és ö, azért ez, a, ez az ellenmondás valahol, valahol föl fog ö, bomlani, tehát val, vagy valahol valami olyan vezet, hogy Oroszország nem fogja bírni gazdaságnak. De van persze még egy hat, harmadik szempont is, és Putyint szerintem ez legalább annyira mozgatja, mint az elsőket. kettő nevezetesen, hogy ő személy szerint, ebből a háborúból Oroszországban győztesként jön ki, ő ma Oroszország megmentője, ő Oroszország gyarapítója. Mennyi ideig tartható fenn ez az állapot, miközben nyilvánvalóan nem azt kérdezem tőled, hogy 2018. augusztus 22-ig. Nem tudom, nehéz fölmérni, egyrészt nem is vagyok ott. Másrészt a nacionalizmus, meg különösen egy, egy háborús nacionalizmus, ez egyes borzasztó erős méreg, és borzasztó erős kábítószer is. Tehát az oroszok egyszer már, most nem akarok párhuzamokat vonni, de bizonyos szempontból mégis meg kell tenni, egy, egy borzasztóan gyilkos háborúban elképesztő körülmények között kitartottak. Egyébként egy olyan diktátor mellett, aki hát előtte is, meg alatta is, Simán tizedelt őket. Tehát... Ez azért érdekes, amit mondasz, mert a tegnapi beszédben ugye Putyin volt az, aki utalta a 70 évvel ezelőttiekre, és álságosnak találtam azt, hogy a magyar miniszterelnök erre nem utalt. Hát ennek épp olyan jelentősége van, mint hogy ő elmegy a hősök terére, vagy elmegy a fiúmei útra, a parcellába, mint amilyen jelentősége volt Angela Merkel esetében a Dohány utcai zsinagógának, és én ezügyben mind a két esetben megadom a tiszteletet. Így van, ez egyébként, ez ugyanaz a logika, ugyanaz a logika, amelyel Merkel... A... Arról nem is beszél, vagy te aztán majd be tudod fejezni mindjárt abba, vagyom, hogy az, ennek a logikának a mentén hívta meg Orbán Viktort, ugye Moszkvába egy olyan időpontra, amikor állítólag a lengyelek egy alternatív eh, eseményt szerveznek, és így aztán eldöntheti Orbán Viktor, hogy melyiken akar jelen lenni. Igen, tehát egy dolog a történelem, és egy dolog a történelemmel szembeni gesztusok, és azok tényleg egyértelműek, és itt Merkel és Putyin ugyanabban a uh -huh. történelmi összefüggésben gondolkozik, ugyanabban az értékrendszerben, és ebben egyetértenek Egy másik dolog, hogy mi van ma, és hogyha ma meghívom Putyint, vagy elmegyek Putyinhoz, az uh -huh. ma milyen politika támogatásának fogható föl, vagy, vagy lényegében az is. Nem vitatkozom veled. Ez két különböző dolog, ezt nehéz persze így megítélni, de az biztos, hogy ebben a NATO-ban én egyetlen egy országot ismerek, most a nato beszélek, mert azt kell, hogy Egyetlen egy országot ismerek, ahol Putyin meghívott vendég, és ez Magyarország, és azért ezt úgy figyelik. Igen. Hát nincs akkora jelentőségünk, hogy ennek következtében, tehát ez egy kis ország, kis gazdaság Itt. és egyéb potenciállal, Uh, nagyjából ez át is jött a tegnapi sajtótájékoztató. Menjünk vissza Ukrajnához, ugye ott tartottunk, hogy mennyi ideig tartható fenn ez az állapot. Nem tudom. Egy Illetőleg úgy... ez az állapot, ahogy mennyi ideig fenntartható, milyen helyi és világiritációt hoz létre? Mikor jön létre a helyi kalifátus és így tovább, és így tovább? A helyi kalifátus lényegében létrejött, de akkor kerítsük, kezelítsük meg kívülről. A nagy probléma, ami minket is érint mert persze az is érint minket, hogy szenvednek Ukrajnában milliók, is, és, és tényleg egy háború kellős közepén élnek pincékben, is, és ellátás nélkül, és víz, és áram, és gáz nélkül, de emellett mégiscsak a nagy probléma az, hogy mi van akkor... Orosz-Ukrán kettős állampolgárság olyan van, vagy az nem automatikus, vagy hülyeséget kérdez? Ö, én azt hiszem, az ukránok azok nem szeretik a kettős állampolgárságot, de az oroszok... Ö, igen, a oroszok, oron uh -huh. rossz kettős állampolgárság. Uh -huh. Ilyet már láttunk másod is. Igen. Az állampolgárság az érdekes. Tehát uh -huh. Nem az a fontos. Értem, én csak eszembe jutott. Sőt, hát ha tegnap, ugye Putyin ebben azért, azért nagyon ügyes, ő tegnap arról beszélt, hogy hát Ukrajna, Ukrajna területi egysége, Ukrajna szuverenitása, tehát hogy az, az azért legyen meg, csak hát ezek az ukránok legyenek ott jó fiúk. Hát beleért, beleértve, hogy legyen egy olyan alkotmányuk, amely alkotmány majd kimond olyan dolgokat, amelyeket egyébként saját maguktól nem akartak volna kimondani. Igen. De a szavakat felejtsük el. Tehát az, hogy Putyin mit mond a Ukrajnában élő oroszok érdekeiről, az teljesen érdeklő, az Ukrajnában élő oroszok érdekeinél érdekeit jobban ennél a háborúnál, az égvilágon semmi nem sért ki. Tehát nincs olyan rossz ukrán, vagy nem volt olyan rossz ukrán politika az ott élő oroszokkal, vagy orosz nyelvűekkel szemben, ami akár csak megközelíthetni azokat a szenvedéseket, amit egy háborúhoz. Én most arról nem is beszélek, hogy a, az ukránok persze, természetesen ők is nacionistak, tehát nem itt nem angyalok harcolnak ördögökkel. Na de, ha megnézzük, hogy milyen volt az az ukrajna, borzasztó volt, korrupt volt, oligarchák uralta volt, meg jó lesz nem volt. Volt vagy van? Igen, hát jó, persze. De azt nem lehet mondani, hogy az oroszok számára egy elviselhetetlen elnyomás volt. Azt kell mondjam, hogy a az ukrajnai oroszok, ö, most egy, egy nagyon ö, csúnya dolgot fogok mondani, ukrajnai oroszok, ahogy ők fölfogták, hogy ők ott abban az országban mennyire vannak háttérbe szorítva, vagy mennyire érezezzik úgy, hogy nekik ott a nemzeti sérelmeik vannak, hát szerintem kevésbé érezték ezt úgy, mint mondjuk néhány, balti demokráciában, amelyek egyébként az Európai Unió tagja is. Ma már ez a helyzet más, mert ma már az oroszok is ott másképp gondolkodnak, azért kezdték megszeretni azt a európai légkört, ami, ami azért mégiscsak beszivágott. De azért ne felejtsük el, orosz, oroszok százezrei voltak, például Észországban, vagy Lettországban állampolgárság nélkül, gyakorlatilag minden hát, jog nélkül, például a szavazati jog nélkül. Tehát, és ilyenről szó nem volt Ukrajnában. tehát. Azt kell mondjam, hogy az ukrán nemzeti elnyomásra hivatkozni, akkor, amikor kelet-ukrajna mostani harcéről van szó, hát ennyien szólva túlzás itt egyáltalán nem erről van szó itt. Gyakorlatilag az orosz nagyhatalmi érdekekről van szó. Az Jó, akkor most valójában arról beszél, hogy jön a állapot valamivel valószínűleg tartósan együtt kell tudni élni, és azt kell tudni, elérni, hogy izolálják, és ne legyen nagyobb területen válság, vagy ne legyen nagyobb területen háborús gózt, mondjuk a háborús góztot még csak lehet valamilyen módon izolálni, de magát a válságot nem nagyon, mert ugye az mindenkire kihat a szankcionálóra is, meg a szankcionáltra is, tehát itt most valójában mindenki különböző saklépéseket tervez, miközben szívesen kihagyná ezt a sakpartit? Igen, és még egy probléma van, tehát az elkötelezettsége, az elszántsága a feleknek nem azonos. Tehát én nem hiszem, hogy mondjuk Amerikában, vagy a NATO-ban sokan olytanának meghalni de bolszovóért, de szovóért Ez nem, nem, nem érdekli őket igazán. Már Oroszországból másképp néz ki. ez már úgy néz ki, hogy Ukrajna lehet-e egy velünk most már gyakorlatilag ellenséges szövetségnek a része, és erre azt mondják, hogy nem, és azt kell mondjam, hogy ez nem csak a Putyinnak a véleménye, ez az oroszok nagyon nagy részének a véleménye, hogy igazuk van-e vagy sem, az egy, ebből a szempontból érdektelen. Tehát emögött ott áll Oroszország. Putyin föl tudja sorakoztatni Oroszországot mögé, hogy ne engedjük, hogy minket itten visszaszorítsanak Oroszország anyácskát, bántsák és a többi. Emögé nagyon nehéz föl sorakoztatni, akár amerikaiakat, akár európaiakat is, a másik oldalról, hogy most akkor védjük meg Porosenkót, akinek a hát teljes tisztaságáról, már úgy értem, hogy erkölcsi, gazdaság és egyéb tisztaságáról nem vagyunk olyan mert Porosenko végül is egyike azon oligarcháknak, akik olyanná tették Ukrajnát, amilyen lett. Független attól, hogy ma valószínűleg ő az egyetlen és a legpozitívabb szereplő, aki számításba jön. De ebből az alap. Dilemából kell valahogy kimászni, és erre kell megoldást találni, és ez egy nagyon nehéz megoldás, és én azt hiszem, hogy az általam egyébként soha se különösebben kedvelt szankcióknak ennyiből van értelme, hogy akárhogy is egy olyan területre, egy olyan terepre viszi a konfliktust, ami először is nem jár emberhalállal, másodszor is értelmezhető, és ahol, ahol lehet valamit elérni. Hogy hosszú távon és milyen hosszú távon, az egy másik kérdés. Katonailag valószínűleg semmit nem lehet elérni, katonailag annyi történik, ez olyan, mint a erős ellenerő törvénye, hogy amennyivel nyomom a falat, annyival nyom az engem vissza, amennyivel nyomom az oroszokat, annyival fogni, több fegyvert fognak bevinni, fegyverük speciál van. Ez egy... Igen, szóval én időnként elgondolkodom ennek az egésznek a helyzetéről, és rájövök arra, hogy amire gondolok, az tök hülyes, hogy, ugye valójában, ugye. Ez olyan, mint amit a Szilágyi mond a rádióvisorl, az három részből áll, zenéből, szövegből és csendből, a történelem meg békéből és háborúból áll, és ezeknek a váltogatásából, és amikor az ember azt gondolja, hogy nem -e lehetne, hogy az ő életében csak béke legyen, akkor arra a történelem és az élet azt mondja, hogy nem. És akkor ilyen e, dolgok vannak, amelyel egyébként az ember szeretne nem foglalkozni, mert ő békét szeretne, de ez nem azon múlik, hogy ő mit szeretne, és akkor elkezd hozzá alkalmazkodni, mert más lehetősége nincs, elkezdi elemezni, megpróbálja számításon kívül hagyni, de nem lehet. Valójában a nyugat, ugye egy csomó pénzt és energiát költ arra, amivel egyébként másra is lehet, másra is lehetne költeni, de ugyanakkor ennek a támfalnak a beomlását e, nem lehetőség. Lehet, Tenni, mert az rájuk is rá szakadna, és aztán majd, amikor egyszer béke lesz e, ott, vagy meghalnak a felek, vagy nem tudom, mi történik velük, akkor majd máshol fog kirobbanni valami, amit most nem látunk, de ami valószínűsíthető. Igen, ebből áll az élet. Így van, hát föl... Most nem mondtam egy nagy dolgot, csak, csak erre jöttem rá. Tehát elnézést, hogy ilyen kiszerűséggel untattalak. De ez nem igazán van újdonság, hát azért nem is olyan régen volt itt, tőlünk egy háború, a délszláv háború. Igen, hát pontosan arra, arra gondoltam, ugye, hogy Koszovónak a gazdasági képtelenségével most mit kezd a nyugat, miközben megpróbálja az onnané gazdasági kivándorlókat megállítani, de hát amikor kiderült, hogy az ottani 30 év alattiaknál 65%-os a munkanélküliség, hát azzal még Spanyolországot is kenterbe velik. Hát igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy hogy azért ez inkább Spanyolországra nézve drámai... Természetesen csak azt gondolom, hogy ahol 65%-os a fiatalkorúoknak a munkanélkülséget nem lehet csodálkozni azzal, hogy gazdasági kivándorlás történik. Nem. Mi a frászkuny, hogy csináljanak? Halljanak ilyen? Nem, természetes, Sőt, hagyd tegyem hozzá, hogy ha jól, ha jól tudom, mert nem ismerem azért annyira kosszul, hogy ez a nagy hullám, ez a nagy kivándorlási hullám, gyakorlatilag akkor kezdőlőtt el, amikor azt a tacsit, aki hosszú ideig ö, miniszterelnökké minden egyéb funkcióba gyakorlatilag az a Koszovójak vezetője volt, a Koszovói albánok vezetője volt, és aki gyakorlatilag a NATO bombázott be a miniszterelnöki székébe, az hosszú-hosszú uralkodás után kikerült, és most megint visszakerült. És megint úgy néz ki, hogy megint ö, döntő jelentősége lesz a, bel, a politika és a gazdaság és a, és a mafia alakításában. És erre mondták azt a koszovóiak, hogy na, ezt már láttuk, ezt tudjuk, ebből az égvilágon semmi se jön ki, el innen. Azt, azt miért nem hagyta Európa, hogy Koszova Egyesügyen, Albániával? Hát most azt is mondhatnám, hogy képmutatásból, mert Ugye? Nem, mint hogyha az az egység gazdaságilag sokkal jobb állapotban lenne? Nem, nem. Hát képmutatásból és rea A képmutatás az abban nyilvánult meg, hogy azt mondtuk, hogy hát még szó se lehet róla, hogy itt átrajzoljuk Európa határait. De átrajzoltak? Hát, na de várj, erre az és erre az aztán kis, kis betűvel hozzáírták. kivéve ha meglévő köztársaságok határai, maradnak vagy válnak államhatárokká. Na most ebben nem fér bele Koszovó, szóval, mert Koszovó szóval nem volt jugoszláv köztársaság, csak egy autonóm terület. Igen. Akkor tették ezt a kivételt, és azt mondták, hogy kivéve, hogyha a szerbek népírtást követnek el. Na most, de azért nem engedjük átrajzolni a határokat, nem engedünk ide-oda csapni, hát most gondold meg, van még néhány ilyen, hogy nemzeti kisebbség él valahol, most azokat elkezdjük ide-oda csapkodni. Ezt egyébként még Bosznia esetében sem nagyon akarták, pedig hát ott is meg lehetett volna csinálni, föl lehetett volna Bosniát, Horvátország és Szerbia között. Persze, hogy a Mohamedán bosnyákok a kohoval állnak, az, az nehéz kérdés lett volna. De ezt, ezt nem akarták. Tehát ez ennyiben még tart a második világháború utáni konszenzus. Nagyon egy álságos már, de azért még úgy csinálunk, mint a tartana, hogy nem engedjük az államhatárokat átrajzolni. Tehát egyébként Ukrajnában is erről van szó. Mert végül is, amikor Ukrajna kivált a nagy Szovjetunióból, akkor azt mondtuk, hogy hát ez rendben van, ezek a köztársaságok fölbomlanak, és maradnak azok a határok, amelyek mindig is voltak. Most Oroszország ezen, ezen túltette magát, legalábbis ö, Krím esetében egyértelműen, a kelet-ukrajna esetében a, csak a gyakorlatban, de jogailag nem, és... És most ezt azt mondjuk, hogy ez elfogadhatatlan, de valóban az az igazság, hogy valahányszor, amikor én nézek egy ilyen politikai vitaműsort mondjuk a német televízióban, és ott ül egy orosz, és akkor elkezdik mondani azt a tényleg alapvető érvet a németek, hogy hát kérem szépen itten egy szuverén ország határainak megváltoztatására van szó, a tere Európában háborúta nem volt. Például akkor az orosz ilyenkor szépen ránéz az illetőre, és csak annyit mond, hogy koszobó és akkor mindenki mondja, hogy te az egészen más volt, és az orosz megvonja a vállát. Innen kell, hogy folytassuk, hogy közben 9 óra 1 perc lett. Köszönöm a tegnapi segítségedet, és igénybe veszem további külpolitikai okfejtéseidet. Állok rendelkezést! Szia Gábor. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Azért kérdezem, mert ugye én azt hiszem bemutatkoztam, hogy nem, de nem volt akkora jelentősége, csak akkor majd arra kérem ön, hogy legyen szíves mutatkozom be a Jó regg Most már adásban van. Jó reggelt kívánok. Nem ez? Ebben van adásban. Uh, maga az aprópó ami miatt beszélgetünk, és egy viszonylag hosszabb bevezetőt fog hallani, fogalmam is nincs, hogy én ismerem vagy sem, de a beszélgetősünk szempontjából tízes skálán egyesre fontos, szinte közömbös. Ez egy közéleti műsor, amely a politikát úgy használta, mint a barátok köztött, vagy mint egy képregényt. Tehát arra volt jó, hogy ami történt a közéletben, abban én emberi magatát, magatartásokat modelleztem. Szerintem viszonylag érthető vagyok, tehát arról van szó, hogy történt valami. Hosszú ideig volt pártpolitikai színezete az én műsorban. Soromnak, én egy alapvetően liberális pari vagyok, de az elmúlt időben a pártkötődésemet teljesen elvesztettem, és emberekkel foglalkozom, meg az országgal, amelyben tudom, hogy vannak pártok, de ez engem nagyjából hidege, hagy, beleért, vagy azért természetesen továbbra is van egy preferenciám. A hallgatóim valamikor nagyon aktívak voltak, mostanában kicsit elszámmosodott ez a műsor a tekintetben, mint ahogy ha megjelentető egy írást egy blogon, akkor száz hozzászólóból sajnos rosszabb esetben 95 személyeskedik, és csak 5 szól hozzá érdemben a témához. Így tegnap úgy döntöttem, hogy érdemben elfordulok tőlük, és nem adok lehetőséget nekik arra, hogy hülyeségeket beszéljenek, mert ahhoz kevés az időm, és másokat se akarok untatni, és azon a Facebookon, amin korábban is tallóztam, találtam meg azt a mai akciót, aminek kapcsán gondoltam, hogy felhívom önt, és aminek kapcsán valószínűleg más beszélgetésekre is sor kerül. Ugye arról van szó, hogy Gyorkos csütörtök lesz hajléktalanoknak, ön a Budapest Bike Mafiának, vagy valahogy egy hozzá kötődő ember. Itt leviszem a hangsúlyt, arra kérem, hogy mutatkozzon be, de ne csak a nevét mondja meg, hanem mondja meg, hogy egyébként kicsoda. Mondja meg, hogy mi ez a szervezet, amiről beszélek, és aztán természetesen beszélgessünk arról, ami ma lesz az asszódióton. Nos, hát havasod voltam, hogy is idődöm a hallgatókat, én a Bike Mafiának az egyik alapítója vagyok, és vezetője amivel alakultunk Ön kicsoda? Ön kicsoda? Én egy hétköznapi ember vagyok hát Mindennyi ilyen hétköznapi emberek vagyunk Mivel foglalkozik? Én, hány éves? Én, családos? Én, na, gyermekem nincsen Gyermekem nincsen 38 éves vagyok és grafikusként dolgoztam sokáig Most? Most ez a Budapest by Murphy, ez egy főállás? Ez hát most már van benne napi 8 órán igen. Mellettől... Ez mivel foglalkozik ez a. Ez a, ez a, ez a micsoda? Ez, ez micsoda? Ez egy, ez egy cég, ez mi ez? Nem, ez egy szervezet, ez egy ármivalakú szervezet. Uh, uh, Bringák vagyunk, és hát az első alkalommal itt uh, átünk, nem megszokott módon, tehát nem oda a hajítaló embereket, ezeket létrehoztak, hanem felkakra a a a, a, a látom, amikor elkezdik a tételeket, és kivítünk az utcára. Így indult az egész. Így indult az át. Kikből állt? Hextikus a társaság. Várj egy pillanatra, ő abba a grafikusságot, és elkezdett szervezni valamit, ami egyébként alapvetően két dolgon alapult, az egyik az, hogy bicikli, a másik az pedig, hogy embereket etetni, akik egyébként hajléktalanok. Szerintem, hogyha ez most valami barkóban lenne, vagy Amerikában jöttem, akkor azt mondaná, hogy hideg. Ah, hát uh, itt azért az, hogy valaki grafikus, mint azért még éhező lényt <gül> Nem nem legrosszabb, nem, nem a, nem a, legrossz, a nem fontosabb beszédről fogta meg a mondandómat. Tehát, uh, amikor, a, tehát ho, hogyan, történt, hogyan jött ez létre három éve? Mi történt? Uh, nem is három éve kezdődött, ez egy kicsit korábban. Tehát látjuk azt, hogy mi, mi folyt itt. Tehát látjuk azt, hogy mi folyik az utcán. Látjuk azt, hogy az emberek mennyire van az utcán. Én, én nekem esetleg elszakadt el a valami azt mondtam, hogy ez tarthatatlan az állapot, hogy emberek ott ülnek, érznek, átlérni közöttük, nem foglalkozunk velük öt még ott, de egyébként hogy a hitérésük meg abszolút negatív, tehát és egyre negatívabb, és ezen, ezen valamilyen formában segíteni kell. És akkor szólt valakinek, hogy nincs -e kedved részt venni, hanem tudom miben? Hát azt mondtam, hogy, hogy ez túlzás, mert nagyon egyművelményen voltunk, és egy sőt de kik azok, akik sört ittak? Ez egy barátom volt, egy nagy uh -huh. barátom, aki, aki, akivel, akivel én nem szint van. is, hiszen 90 alapúta ilyen státja, folyamatosan bringál ülök azzal ugyanis. És megbeszéltük ezt, szóltunk pár ismerősünök, a Facebookon megszerdik ezt a oldalt, így elértük a barátainkat és azoknak barátait, hogy segítsenek az első akció lebonyolításával, akár csatlakozzalak, akár próbáljon magunkat. Mi volt az első akció? Az első akció az Szenteste volt 2011 előtt két héttel csináltuk meg ezt az oldalt. És megkértük őket, hogy adományokat hozzanak nekünk. Ne pénzt, adományokat hozzanak. Tehát hát amiket... Adományokat hozzanak, a hova? <gül> nekünk egy volt a bázisunk. Uh -huh. Oda. Egy romkocsma volt, és most? Tessék? Most. Most is egy romkocsma. Uh -huh. Ez egy Igen. Az, romkocsma Igen. És. Uh, ne... Ez bármi lehetett? Igen? Ez bármi lehetett? É, étel. étel, Vagy tartós elmiszer vagy tényleg ami, amit szendicsként tudunk felhasználni. Azt már nagyjából sejtették, hogy ami bejön, azt hova fogják elvinni? Természetesen. De, el de hajléktalan szállóra, vagy utcára? Vagy is-is? Nem, utcára. Uh -huh. első, első körben egyébként kiz, kiz, kizározó az utcára szántuk, de mivel nem tudtuk az egészet elvinni, ezért másnap egy hajléktalan szállóra vittük. Uh -huh. Mert hogy annyira sok dolog jött össze? Igen. Itt alapvetően alapanyagokat vittek, vagy készételeket? Készíteleket, készíteleket, az, az, annak lehetük értelmét mint utcán élőknek elvinni, de azóta megfoglalkozunk minden más tehát, hogy ö, akár a akár... Hányan voltak önök akkor, akik osztottak? Ötten. Tehát hány biciklis ember volt? Ötlen, öten mentünk, el jól alkalommal a öten, és akkor a szélrózsa minden irányába Budapesten, Budán és Pesten bringáztak, megláttak valakit, oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy nem éhes -e. Nem, közösen vigyáztunk, tehát ebben ez volt a lényeg. Hogy? Egy közös város. Ezt nem értettem? Közös, egy, egy közös város. Aha, a, tehát együtt voltak. persze. Uh -huh. Ebben az a, ez, a, ez a jó. És ha az utcán megláttak valakit, akkor mentek hozzá. Hát, hogy lementjük az uh -huh. hogy lementjük az aluljáróban. És mit, mit, mit mondtak neki? Nekem valamikor volt egy hajléktalan műsorom, elég sokáig tartott, föld alatt volt a címe, nem teljesen idegen a probléma, uh, vagy nem ide, teljesen idegen a szituáció. Önök hogy oldották meg? De, de, de. Módon mentünk hozzá, és megkérdeztük, hogy ő erre. Ugye, álljunk meg egy pillanatra, ez természetes módon megoldani nem lehet, hiszen maga a szituáció se természetes. De minden egyes része abnormális, és csak hogy végre valamire beszéljek, vagy valamiről beszéljek, ami nem én vagyok, talán a hallgatóim egy része tudja, hogy én e, a hajléktalan műsor is kezdet-kezdetén, e, mint ahogy a Szent Lajos Király Hídját másod másodmagammal csináltam, egy lányal kisbeának hívták, és ő neki az első evidens reakciója látva azt a borzalmat, ami egy ilyen ember élet történetéből fakad, nem egyszerűen enni adott neki, hanem hazavitte a szó fizikai értelmében, de meglopta, meg, meg nem tudta kijönni egymással, de azt cselekedte, ami az emberből fakad, és ezt az egész történetet csak azért mesélem el, mert ugye hát ez egy messze nem hétköznapi és normális szituáció. Hát az, az nem, egyébként én volt erre például másnál is egyébként, aki hazavitte egy egy idősebb van, de nyilvánvalóan egyébként ez megkap munkát, tehát időnként fogva a szociális munkásnak kell. Erről van szó. Között, de Jó, de nagyon sokan erre azt követőjönnek jönnek rá, hogy van egy személyes tapasztalatuk. Hát hogy ne? Hogy ne. Természetesen egyébként ezeknek nagyon mértéke jönnek. Jó, csak hát, hát ugye ott hagytuk abba, hogy odamentek hozzá, és arról volt szó, hogy ez mennyire természetes, és én azt mondtam, hogy messze nem természetes, de önök odamentek valakihez, és azt kérdezték tőle, hogy. Hogy élese. Uh -huh. Feltehetjük a kérdést, hogy elfogadja az étel. Uh -huh. Elfogad ez egyébként önöknek biciklina hátuk mögött volt a hátizsákban, vagy hol vitték? Igen, igen, igen, igen. Nagy, nagy futászsákjaink vannak, és abban vittük el. De ezeket előtte meg is melegítették? Vagy hogy képzeljem el? Hát azok, az első alkalommal nem hiszem szemdéseket vittünk ki mm. azóta. Vannak közös képzéseink, ahol most már 80-90 ember eljön, és és az ételeket, tehát ennek van egy folyamata. Azóta már kinőttem a gárt azok kezdeni, és nagyon sokan vagyunk. Most. És hogyan vette ki magát, tehát akkor, amikor ez három éve volt ennek az öt embernek a családja, mit szólt ahhoz, hogy a barátnője, hogy a fiúk-lányok vegyesen Aha, fogják magukat és szent este, ott a családot? Hát ö, már úgy működik ez a szentest a dolog egyébként, ö, hogyha az ember körbenéz a város, rengeteg rengeteg működnek bent a városban a 24. éves. Tehát ö, a rajándékozása, a közös a. A megünnepése a szentesték nagyjából 7-8 óra körül véget ér. Utána az ember nem van, tudok, hogyha egyedül élek. Ilyen speciál egyedül élek, ennél fogva, az hazagotten volna. Volna. Inkább nem csináltuk ezt. Hány embert látogattak meg? Az elmúlt három évben. Nem, akkor. Akkor. akkor, akkor ööö, nagyjából 80-90 ember. És amikor ez a 90 ember, öö, amikor ezt a 90 embert meglátogatták, nagyjából gondova évfélhet, akkor rájöttek arra, hogy még rengeteg kaja megmaradt, és azt követően döntöttek úgy, hogy elmennek egy hajléktalan szállodra. Feltételezem, hogy így történt. Így van persze, felítunk ezt a szállót, és elvittük a megmaradt ételeket. Másnap, amikor, vagy aznap, amikor ezt tették, milyen érzeményeik voltak? Tehát hogy, ho, hogyan élték ezt az egészet meg? Ünnepelték magukat, mert jó érzés volt, félelítés nehezsék, nem azt mondtam, hogy dicsőítették magukat, hanem az embert eltölti egy jó érzéssel, az, hogyha jót tesz, és ez nem való. de nem én tettem így arra, vagyok kíváncsi, hogy önöket, tehát hogy, hogy ezt hogy élték meg akkor este? Hát pontosan így egyébként, hogy nagyon jó érzés volt ez az egész, ezért is folytattuk ezt az egész dolgot utána. Tehát nem volt ennyire, ennyire ö, éles nálunk, hogy, hogy miért van valami, nagyon nagy dolgot fogunk csinálni, egy jó esett, és úgy éreztük is, hogy segítettünk embereken. Jó érzés volt egyébként, foglalkoztam, leültünk, megbeszéltük a dolgokat, mi voltak az élmények, megint egy jó pálinkát és aztán utána lefektettünk, mondjuk, meg folytattuk. Jó érzés volt. Elnézést kaptam, egy e-mailt még egyszer meg, megtenni, hogy bemutatkozik? Igen, volt Igen, mert valaki Zács Dánielről ír. Ö, szóval Zács Dániel, őt ismerem egyébként, és ő is volt már velünk egyébként. Osztó. Igen, mert azt írja XY, hogy kicsi a világ, úgy tudom, hogy a mostani riportalanya bringás társaságában tartozik, igaza van, a totálkáros Zács Dániel, akinek az írását Jó. korábban beolvasta vadasúr által szervezett bulgáriai Great Wall CKD üzemlátogatás kapcsán. Igen, <gül> hát Igen, kicsi a világ. Igen, jött már velünk, igen. <gül> De ha már itt van ez az e-mail, e akkor e, valójában az a társaság, amely verbúválódott, az később hogy, hogy a, mi, mi alapján verbúválódott? A hollap alapján, vagy híre lett a történetnek mi alapján? Hát ö, az első másfél évben, tudom, akkor projekteket indítottunk, szimpatikus volt az embereknek, de nagyon módon működtünk. És a másfél évletet után Sokkal több energiát tettünk bele, és azokat a programokat, amik, amiket már szervezünk ugye, időről időre, azok rendszeressé váltak. És ennek köszönhetően az emberek tudták azt, hogy mi, mikor van, minikor és és, és egész egyszerűen ez a folyamat elkezdett szépen érni működni, és egy nyilvánvalóan sajtó volt az, amelyik nagyon pozitívan reagálta le, és ugye az elején beszéltünk, hogy, hogy pár mentesek vagyunk teljes mértékben, nem én beszéltem róla, de mi is azok vagyunk teljes mértékben, és azért az öröm, hogy minden oldalról egyébként, Balról, jobbró, középről, mindenhonnan mi pozitívan vagyunk megítélni. Ez hány esemény egy évben? Hát, érdek, nem tudom. Most már minden szombaton lesz közöttégi főzésünk egy héten többször, legalább kétszer vagy háromszor kimegyünk egyébként az utcára egy kisebb társasággal is dingázni. Ez a foglalkozása? Nem, nem. Én alapvetően, mint mondtam, grafikus vagyok, de, de most már ennyi energiát teszek ebbe az Jó, magyarul, hogy azt a polgári foglalkozást nem hagyta abba. Nem, nem, nem. nem Tehát ez nem életvitelszerűen történik, ön nem egy szociális munkás, vagy nem vált szociális munkása. Nem. A szabad idejében teszi ezt, aminek semmi értelme nincs. Apukám kérdezte, annak idején hogy orvos volt, kérdezte tőlem, hogy mikor szórakozol, és mondtam, hogy az én életemben nem különül el, ez még tizenéves koromban volt, a szórakozás és a tanulás, azóta aztán meg a munkám révén végképp nem különül el, magyarul, hogy ezt a kérdést önnek se lehetne föltenni. Nem, nem egyébként, és, és nem csak én, hanem azok az emberek, akik időről időre visszajárnak, és közösen vagyunk, akkor mondom, nagyon sokan, ők is a szabad idejét. És abból a szempontból nem történt -e baj, hogy túl nagyra nőttek, aminek szintén megvannak a maga előnyei, hátrányai? Úgy szoktam fogalmazni, hogy még fogalmaz, ilyen jó értelembe vettő bankok vagyunk, hát akik tényleg kellőképpen előképpen lázadóak, itt nem essem semmi gond. Hiába intézményesülünk, hiába professionalizálódik maga a szervezet, ettől függetlenül maga az az érzés, például az első napos dolog, ez, ez még, még azt munkákodik bennünk. Tehát és soha nem leszünk egy klasszikus olyan, nagy szervezet. És maga a cél se változik és nem is bővül? Ha, még, egyszer, még egyszer a cél nem is változik és nem is bővül? Bővül, a cél bővül. tehát ugyanúgy, hogy hajléktalan embereknek viszünk adott esetben ételeket, ruhákat, használni tárgyakat, amiket ők tudnak használni, így családokon is segítünk. Tehát családokat is látogatunk egyébként. Akiknek a kiválasztás a véletlen pont történik? Nem, nem, nem, a kiválasztás az már viszont egy intézmény, ez az hetedik kerület egy gyermekjóléti központ, akikkel most Perpina kapcsolatban vagyunk. És csak Budapestre vonatkozik? Hm. Ez persze, hogy igen, Budapestre, viszont Pécsen már jártunk rend két héttel ezelőtt, és áprilisztó már Pécsen is elindítjuk, és hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ebben az évben több városban is hasonló kicsi bánykban fiák létre fognak jönni. Beszéljünk a mai eseményről. Uh -huh. Torkos sütörtök igazából. Itt, a, itt az alapvetetet az adta, hogy, hogy, hogy iszonyú hátja van ennek a, ennek a tolkosi sütörtöknek És nagyon sokkal látogatunk ugye ítterveket ezen a lapon, és remélve, hogy, hogy olyan ízeket is lehetünk meg amiket eddig nem, és, és olyan helyre is el tudunk jutni, ami, ami még ugye minden mindennapokban ugye luxusnak számítanak, és, és vannak olyan emberek, ugye, akiknek még ez a, akiknek a soha nem fog megadatni, És ezért jött az ötlet, hogy azzal a klasszikus vasárnapi erdéddel, amit mindig általában klasszikus vasárnapi erdődelnek hívunk, Igen. a húslevesen túl hús, kumpi túljás, vagyunk eset, hogy ez adasson meg az embereknek, akik talán soha. És ez hogyan lesz? Már ilyen. Uh, már az alaponyogatokat elkészítettük Ma lesz az ételnek az elkészítése Hol főznek? Egy uh -huh. Tehát A konyhája És ők, ők ezt a rendelkezésünkre bocsájtott De ők főznek De a természet. Hány adagot? Kácsunk is egyébként század. És az asszódi útra mennek Vagy mennek máshova is? Az, nem csak ide az asszódi útra megyünk Hogyan választották ezt kéz? Ugye ott van a Ferencvárosban Kapcsolatban vagyunk ö, több intézménnyel, és, és így esett oda a választás. Alapvetően nem erre, nem erre gondoltunk először, hanem egy kisebb ö, ö, intézményre van, kb. 60-70-80 ember van. Aztán úgy döntöttük, hogy csak meg tudjuk csinálni ezt a 300 is. Jó, tételezzük fel, hogy látom azt, hogy oda megérkeznek. Mi történik ezt követően? Hányan fognak oda vajon elvenni, vagy ezt nem lehessen tudni? Hát ö, az ideális létszám olyan 10 de egyébként el fognak jönni. hogy a Igen, igen. mi, mi részünkről kb. 10 ember. Tíz út... ember viszel háromszáz adagot biciklivel? Nem, nem, nem. nem. Ezeket most, kiz... Ezeket most... ez egy különleges alkalom, az ételeket kocsival fogjuk. Igen, mert azt nem nehéz lett volna elképzelni. Igen, igen. igen. Az... Bemennek az Azurdi úti Hajléktalan szállóra kivételesen egy olyan eseményről van szó, meg egy olyan helyszín, amit ismerek, mert nekem van egy együttműködésem Ferencvárosal, és én ott voltam akkor, amikor ez a hajléktalan létrejött. Beszéltem azokkal, akik a környéken laknak, akik erő, enyhén szóval nem voltak elragadtatva attól, hogy ezen a, haj, a hajdanán, danán, máfszállón Munkásszállón ilyen intézmény jött létre, és sok szempontból megérthető volt egyébként az ő aggodalmuk hozzátéve, hogy maga a kerület se teljesen automatik és önként fogadta ezt a szállót ez egy hosszú történet, nem akarok tovább menni csak akarom érzékeltetni, hogy némileg tudom ennek a helynek a történetét tehát megérkeznek az előtérbe és hogyan történik az átadás? Hát valójában itt pont tegnap volt erről szó, hogy technikileg hogyan hogy, hogy, hogy ki, azért itt mindenféle emberről beszélünk. És... Hát arról nem beszélve, hogy akinek van tapasztalata, nekem van korábbi, az tudja, hogy hát nagyon kínos és kellemetlen szituációk tudnak történni, mert bármennyire is viszonyogtató, amit mondok, azért könnyen lehetséges olyan jelenetek jönnek, amire azt mondják, hogy tumultuózus. De egyébként nagyjából, mint amikor az állatok lerohanják az etetőt, amit még egyszer mondom, kikérhetnek maguknak, hogy én hogy merek így fogalmazni, de mit én láttam már ilyen szituációt, sőt, személyesen része voltam, tudom azt, hogy ez az ember mennyire zavarba hozza, beleértve, hogy az étel megsemmisül, földre kerül, és nem ez a cél. Nem, mi ezzel azért alapvetően számunk ki, azt gondolom, hogy, hogy egyébként úgy készülünk, hogy, hogyha a földre kerül, akkor, akkor kicserélhető legyen, de, de folyamatos kapcsolatban vagyunk, beszélünk róla, hogy ez technikai, hogyan fogja zajlani. Alapvetően egyébként mi fogjuk kivenni ezeket az ételeket, átadjuk ezeknek az embereknek, ők ott már küldják, tudják tudják fel is tudják vinni a szobáiban, hiszen közel 300 ezer, 300 ezer, isten, 300 embernek az étkezését egy légtérben, azért tényleg nagyon nehéz ö, ö, ö, logisztikázni. Így, így, ők, ezt az... tudják, finyitik, ők ezt tudják, hogy lesz? És finetik még ott. Ők ezt tudják, hogy lesz? Tehát remélem, hogy tudják, igen, mert a. Nem félnek attól, hogy más hajléktalanok is elmennek oda, és azt mondják, hogy én is, én is, én is, én is? Hello. Ez az intézmény javára lesz, tehát aki ott van, azok az, az kapnak, azok készülnek 300-as -az tehát... Pont azt akartam kérdezni, de ez a dolog, tehát, hogy, hogy, hogy nem lesz-e kínos, hogy adott esetben sok lesz, vagy kevés? Hát ugye sok nem nagyon tud lenni, mert akkor az elspájzolják, de mi van akkor, hogyha kevés? Mi van, hogyha több ember lesz ott? Ha másért nem, azért, mert meghallják a hírét, hogy jön a Budapest-mai Na Nem lesz több ember, én azt gondolom, tehát, hogy ez, ez nincsen szép kultúra, hogy az lesz, ma szólnak egyébként a lakóknak, hogy ma vacsorák fognak kapni ebben az esetben ez nem, nem lesz gyors híre az egésznek ezért is készülünk 300 századaggal vagy egy kicsit több mint három századaggal mert száradásaink szerint de de... mennyi időt lehetes megfőzni? Tesszük? mennyi időt lehetes megfőzni? hogy mennyi idő megfőzni? igen hát az előkészítés tegnap kb. 7 órák keresztül zajlott a mai főzés az reggel 10 órától kezdődik és a terve kb. 4 óráig mi ezeket elkészítjük és akkor indulnak el? Így van. Tehát kb. a 6 óra, 7 óra körül lenne egyébként maga a, a... Önök egyébként nem beszélgetnek? Ott hagyják és eljönnek? É, beszélgetünk is. Tehát, hogyha... Megnézzük, hogy mennyire működik egyébként. Uh, itt, a, itt a cél az, hogy, hogy ezeket kapják meg az emberek, de nyilvánvalóan beszélgetünk is emberekkel. Tehát, hogy uh, mint ahogy most az utcán is ezt teszünk, hogy megkérdezik, hogy mire van a szükségük, akkor vissza visszamegyünk hozzá, és elviszünk, amire szükségük van. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ezekkel az emberekkel beszéljünk. Tehát, amiről beszéltünk ugye az előbb, hogy lehetnek uh, uh, kiívos jelenetek hogy ilyen finoman fogalmazunk, nyilván ezekre azért fel vagyunk készülve, de számolunk így szállunk próbálkozunk egyetként. Záró kérdés, azt árulja el nekem, mi egyáltalán ismerjük, kérdés, ugye nem ismerjük most. Nem, igen. mit változtatott önön ez a három év? Hát nagyon sokat. <gül> nagyon sokat megmondom, például a legfontosabb része az, hogy amióta ezzel foglalkozom, egyrésztről sokkal negatívabban látom a világot, és sokkal pozitívabban <gül> tudom <sítsz> a kétra. egy pillanatra megijedtem mert ez a kettő, ez itt tök jó egymás mellett, mert egyébként mindennel így van az ember, de mit változtatott negatívan, és mit változtatott pozitívan? E, jobban látom a nyomort magát, jobban látom a, azokat a szinteket, a, a nyomor szintjeit Fél tőle? E És ez én magam nem félek a nyomortól, mert hogy, mert, hogy nem érhetően nem fog ebbe a, a helyzetbe kerülni. Én, én általában rád e azt ami, ami, ami nem csak Magyarországon, ami a világban általában zajlik, az egy, az, egy, az egy nagyon rossz folyamat. A pozitívumot pedig, ami, ami, tehát ami a pozitív az, hogy azt látom, hogy egyre több ember látja ezt így és végre velünk, például a bikeával, tud is cselekedni azért, hogy ezzel az engítsünk, hogy legalábbis igyekezzünk. Jó, de ez volt a beszélgetés célja, de aki meg akarja Önöket találni, az mit tegyen? Hát fel minket. van egy websiteunk a bbm.hu, tehát Budapest Bikepa a rövidítése, a Facebookon, és otthon Budapest Bikefa nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mondhatnám, hogy sajnálom az apropót, ugye ezt szoktam mondani, mert hát sajnálom az apropót, az nem egy vidám apropó. Nagyon szépen köszönöm. Vidámra, vidámra csináljuk. ezt Oké, okay, igyekszem. Köszönöm Viszont hallás... És most Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János